Ziburuko statu batean bildu dira Ziburu bizi eta Eri berrikoak, haien harteko elkarlan naia erakusteko, zonbait harlotan, Eri ek problematika berdinak dituztelakoan, gara joan adibidez. Eneko aldana Ziburu biziko autetxia. Gajaiuei daukionean, iten dugun konstatazio bat da, ebertsamadugu Ziburu e daukionean e, ipargeiko ahdatzai, ahdatzu nagusia dena. Eta nahi behitugu ditzen parking joele olakoak integratu gure lujaldean. Zibururuen konfigurazuek uste esimesteko dira parkingoiek doni banen edo Uruan imarko dira, Ziburu nezimediko edo dira sartu, eta ez gogo eta hoiek esimestan amankumuna da amak dira. Beste esentzu gabe bat, kulturgunean kudeaketan, iru gelahandi aurrikusiak dira Ziburu eta Doni artean ahtean, agazoen gabe. Doni Bane eta Ziburuk iru zentro kultural abiatu ituzten mandatu untan, bi Ziburuntan bat Doni eta bako bere aldetik inongo gogo eta amankumunik gabe. Eta azkematan, zertar edizten gidean, hoge ba, mila biztanleko bisiedemun batean ukan hiru idu gune kultural. Maila ezbergnitakoa eta guri iduriko guk ezugu nahiko demografiko kritikorik benetan hainbesteko gune kultural ukaiteko. Elkarlana eta konzertazioa hori da abertzalean iduriko gakoa, paskal lafit erri behriko autetxea. Aztapen bat abehar da eta egia da, baditu gu loturak guk autetxia abertzalean artean, bon, badira arremanak dianeko, man baina agerian eman nahi dugu gogoa haue, lan haman komuna egitia. Loinibaina eta Ziburu badiako sindikatuan ari dire Elkarlanean, baina ez aski abertzalean iduriko sindikatu horretatik abiatu berko da Elkarlan hori indartzeko.